Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shiku e së ndëruar. As-salamu alaikum wa rahmatullahi. Pacja dhe bekimi i Allahu qovshin bëju. Falendrimet tona i takon vetëm Allahu të madhruar. Allahu në falenderojmë, Allahu në adhrurojmë, vetëm atë e madhrurojmë, vepra tona atia kushtojmë dhe shpëvlimin për tërkët vetëm të ka e shpresojmë. Paqja dhe bekimia e Allahut qofshin me Muhameditin alayhi salatu wa salam, me shokët e tij, familjen dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se takomi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të durimit. Gjatu thimit ton përmes emisioneve të kaluara, kemi kaluar në persatcione të ndryshme ku kemi pasur rastin të njoftohemi me gjëra të ndryshme interesante të nevojshme për jetën ton. Kuptuam nevojën tonë për të adhuruar Allahun e Madhruar dhe kuptuam se çka kemi për qëllim kur të përmendim fjalën adhurojmë. Ne themse i tërë që adhurojmë ndërtohet mbi konfirmimin ton, të cilën e kemi bër para se të hyjmë në këtë fe kur kemi thënë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ne kemi thënë se kjo fjalë nuk është vetëm fjalë dhe kjo shprehje nuk është vetëm shprehje, mirë po kjo fjalë ka një rëndësi të madhe dhe ka një pesh të rënd në fen e Zotit dhe duhet të jetë rënd edhe në gjuhët tona. Kemi folë për kuptimin e kësa fjale dhe kemi folë për kushtet e kësa fjale e kështë më radhë. Pase kemi kaluar dhe jemi bartur në kopshtin e adhurimit ku kemi folë për adhurimin dhe kemi treguar se qka në nënkupton fjale adhurim si pas kuptimit Islam. Ku kemi shtelluar disa nga këç kuptimet, disa nga këto këç kuptime që çarkullojnë në mesin e njerëzve. Ku disa mendojnë se adhuri është të mbetesh i mbytur në xhami, e disa mendojnë se duhet mëufal vetëm, e disa të tjerë thonë se jo, adhuri më është me shkundqabe, adhuri më është me shkundqabe ose të agjerosh ose kështu me radhë. Kemi treguar të se tërë kjo që njerëzit mendojnë për adhurimin është e vërtetë mirë, por nuk është e tëra. Është e vërtetë se namazi është adhurim Dhe është vërtet se të shkuarit në çabë është adhurim dhe është shumë e vërtetë se agjrimi është adhurim, mirë po kjo është vetëm një pjesë e adhurimit, kemi përmendur se adhurimi përfshin shumë më tepër se kjo që njerëzit e mendojnë. Prandaj, në bazë të definicionit të adhurimit që e kemi përmendur, kemi kuptuar se kemi mundësi që të, të flasim, vetëm në adhurim. Kemi mundësi që të luajmë, vetëm në adhurim. Kemi mundësi që të argëtohemi dhe të jemi në adhurim. Është kështu më radhë. Andaj kërsh kuptimi i vërtet i adhurimin në islam Dhe vetëm në bas të këti kuptimi Kemi mundësi që të thimi se jemi kryuar Për të adhuruar Allahun e madhuruar Nga se jeta ju nuk ka mundësi të jetë vetëm namaz Dhe jeta ju nuk ka mundësi të jetë vetëm agjërim Dhe jeta ju nuk ka mundësi të jetë vetëm hajj Jeta ju nuk ka mundësi të jetë vetëm Dhe një lemoshë e kështë më rad Po jeta ju nështë të përzirë me këto që i përmane edhe me tjirat andaj duhet që dhe tjerave t'u japim kuptimin e adhurimit. Dhe për të arritur kjo, për të bërë edhe gjumë adhurim, dhe për të bërë edhe darkë me adhurim, dhe për të bërë edhe festimet tona, çfarë do të thofuat adhurim, dhe për të bërë edhe kërkimi pasurisë adhurim dhe për të bërë edhe shfrytëzimi pasurisë adhurim. Gjithsa këto për të bënë adhurim, kemi thënë se është shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Kërkohet vetëm që Djodove veprimi iunit të përzihet me dy kushte e pastaj kur përzihet mirë për të dhënë adhurum çka do që të futet në makinë këtyre, këtyre dy kushteve. Do të thonë çfarë do lloj veprimi, çfarë do lloj fiale që e fusim në makinën e këtyre dy kushteve domosdoshmë, nëse të përzihet si duhet, do të prodhon adhurum. Çka dush fut në të. Të rjetën tënde. Gjatë aspektit kësaj jete për të, të dhënë adhurum me ato dy kushte që kemi cek. Kemi thënë se këto dy kushte janë të jemi të sinqertë që me çdo veprim tonë, me çdo fjalën tonë ta kërkojmë dhe ta synojmë kënaqësinë e Zotit, të thotë që mos veprojmë për të tjerët, që kur të martohemi, takimi i dert sa a do të jetë Zoti i kënaqur me këto veprim, e jo që të kërkojmë të kënaqitë e fëmijëve, akrabave këtu më radh. Në kimithënse, nëse kënaq Zotin, kështu ti më marrësh. Nëse kënaq Zotin, do bënë zotit të bën Zoti të kënaqur të gjithë pasaj. Mirpo, e kemi përmendur një rregull shumë e rëndësishme dhe kemi thënë nëse o ti çka kërkon kënaqësinë e të tjerëve, di se zemrat e tyre janë e dorë në dorën e atyre që po hedhën. Do thotë, nëse kënaqësinë e të tërkujt posa Allahut e synon, zemrat e atyre në dorën e Allahut janë. Andaj Nëse dëshuojmë të ti kënaqim të tjerët dhe ta hidhrojmë Allahun e madhruar të jemi të bindur se as ata nuk do të jenë të kënaqur me ne kurrë dhe kjo është e dëshmuar nga jeta e onë për dëshmë. Andaj kur dëshon të flasë, flaj për Zotin. A ka mundsi këtu botë? Po ka mundsi. Ka mundsi përmes kushtit të dyt. E plotson kët kuptim kushti i dyt. Cili është ai kushti? Shikoj. Në kët kohë që dëshon të flasë, A ke leje prezutit për të lejtë, ku e marëm këtë leje? Të këpike a dyjtë. Të këjete e Muhammedit Alehi Salatu Asra. Në qovës është kohë e namazit, atër nëse flajmë, nuk ka mundësi që kjo, kjo gjëmë tjetë adhurim. E kështë të mëra. Andaj kimi sëjaruar, për mes asa që kimi thënë në emision e kaluar, se adhurimi është një koncept i përzilshëm, dhe përshinë gjdo fjallë dhe gjdo vejpër, me të cilin, ne balavacuami në jetën tonë të përdhishme. Për të shëndruar e tërkjo në adhorem, plësë e këtë dy kushte. Jeta për Zotin dhe puna si kërse ka thonë Zotin. Jeta si kërse ka thonë Zotin, e tërjeta jo të dhe tjetë në, në adhorem. Ndërë që asat, shikua e së ndërruar, do të vazhdojmë u thimin tonë drejt adhurimit. Në takimin e kaluar, kuptuam Definicion e adhurimit dhe kuptuam se si kemi mundësi që pavarësisht në çfarë vendi gjindemi dhe pavarësisht në çfarë rrethona jemi dhe pavarësisht në çfarë kohe, a është ditë, a është natë, si kemi mundësi që të tërë këtë të shëndrojmë në adhurim. Kë ka thënë pjesa e parë sa i përket vendit dhe kohës, si kemi mundësi që pavarësisht në çfarë vendi jemi, pavarësisht në çfarë kohe jindemi, ç'tërkë të kalojmë në adhurim ndërsa sëtë, si ku e së ndërhuar, dhe të flasim për trupin tonë, si kemi mundësi që tër atë që e kemi, qoft të brendshme, apo qoft të jashtme, ta funksionalizujmë në favor të adhurimit, që tërve prime tonë dhe fjallet tonë atë e jenë adhurim i Zotit. Dhe këtë e kemi emërtuar me titullin lojet e adhurimit. Nga se, gjdo gjymëtyr e njeriut ka loj të caktuar të adhurimeve. Andaj, varsisht me qfar gjymëtyr e kryët, varsisht se me qfar gjymëtyr e kryët ka adhurim të caktuar. Për andaj, mu për këtë shkak e kam e më mërtuar me fjallin apo me titullin lojet e adhurimit. Nëse i bëm një vështrim adhurimeve që kanë ardhër të përmendura në fjallët e Allahut, apo në fjallët e të dërguarit Muhammedit Alehi Salatu Osera. Do të gjemë se këto adhurimi janë të lojnë lojshme. Disa adhurime nuk kanë të bëjnë me ndë një veprim të saktuar. I takojnë natyre së bindjeve dhe përjetimjeve të saktuar. Disa nga këto adhurime nuk kanë të bëjnë me veprim të dorës apo të këmbës. Mirë po, i tërë veprimi i tyre, por kufizohet në lëvizjen e gjuhës. Ndërsa dhësa adhurime janë të natyrës së lëvizës së së së gjymtyrve. Prandaj, kjo llojleshmëri e adhurimeve na jap të kuptojmë se nësinia rez kemi mundësi që ta adhurojmë Allahun e madhuruar me tër çanin ton, të brendshëm dhe të jashtëm. Dhe kjo llojleshmëri që ka ardhur nga anë e Allahu të madhruar. Kjo lëjlëshmëri e këture adhurimeve është mëshir e Zotit për neve që për gjdo adhurim të kemi për e tim të veçant. Para mëndoni si kur të kishin qenë adhurimet që kërkuat nga ne të i kryem të natyre sa gjymtyre për shampë. Do të mërzit e shenë gjymtyret, do të kalëndën në rutin apo të ishme të më të fjalve. E kështë të më radhë. Prandaj, loj loj shmëria e adhurimeve në nënkuptan thyrin e rutinës. Thyrin e, e rutinës, që mështet në mërë mekanike adhurime, mështet i natyres mekanike, po tjet i natyres e pretimive të veçanta, që gjitha adhurim, ka pretim të veçant, nga se kryet për mes gjumtyres apo organit të veçant. Dhe në nën tjetër, të të ne e kuptuam se, Për çdo adhurim do të kemi një problem tek Zoti i madhur. Andaj po të ishte adhurimi i njerës natyrë vetëm, do të ishte edhe shpërbimi i vetëm i njerës natyrë. Dhe do ta shfrytëzon as problem në një kocë caktuar dhe ndërsa do të mërzitesh. Andaj llojshmëria lë e adhurimeve na sjell lloj llojshmëri të shpërbimeve. Dhe kjo e bën xhenetin të bukur. Dhe kjo e bën shpërbimin e Zotit interesant për ne. Përëndaj, duke unisën nga këtë qëtës e ka diri më tani, shikua së ndëruar, kemi nevoj që të lasin për lojete e adhurimit. Në bastë të kësaj që përmenën diri më tani, mund të ndojmë adhurimin një ndarje vijuese. Në në, adhurimet që kryen për mes zemrës. Adhurimet që kryen për mes gjuhës, dhe adhurimet që kryen për mes gjymëtyrve tjera. Do të tëtë kemi tri loj adhurimet. Adhurimet adhurime që kryen për mes zemrës, adhurimet që kryen për mes gjuhës, dhe adhurimet që kryen për mes gjymëtyrve të tjera. Do të shlasim për sesli nga këto adhurimet, të eqmas që t'i kuptoj më bukur, më drejtë dhe më mirë. Adhurimet e zamrës. Kur të thëjmi zamrës, kemi përstim brendësi në njërit. Gëse njërit, është brendësi, e brendëshmi ati, shpirti i ti, komunikim për mes gjuhës dhe veprim për mes gjumëtyrë. Për sëslim për këtyra në islamë, Ka adhurime të caktuara. Ka forma të ndryshme të lloj-llojshme të këtij adhurimi. Do të fillojmë me adhurimet e zemrës dhe e kuptuam çka kemi përshëlim me zemrën. Pëdyshim se nëse i kthehemi fjalëve të Zotit dhe fjalëve të Muhamedit aleyhi salatu vesselam Do të gjimë se zemra apo e brendshme a njëriut zënjë vend të posaqim në trupën një e njëriut. Dhe aja, pasë që është vendimtara për jetën e ti materiale, do të të zemra, si organ, është vendimtara për jetën e njëriut. Pasë që është vendimtara për jetën materialet njëriut, aja është vendimtara dhe për jetën shpirtërurët e njëriut. Prandaj, ashtu sikur që nuk ka jetë pa zemër, ashtun nuk ka edhe adhurim pa zemrë. Prandaj, edhe të njerëzit gjimë se zemrë ka një rëndësi të pasashme. Ata i kushtojnë kujdes të veçan zemrës. Madje edhe të ati kuptimit të dytë, të kuptimit shpirtror dhe të brendshëm. Sa që, saher dëshirojnë të la vëdrojnë do një kenë, që ka thonë, thonë e kishte zemrë në butë, e kishtë e zemrën e mirë, e kishtë e zemrën e pasërë, e kështë të më ratë. Ndërsa, nëse hasim në agresivitet nga ndokush, nëse hasim në ndë një ashpërsi nga ndokush, që ka themi, e kishtë e zemrën guri. Edhëpse ndashtëta në aspektin medicinal, zemrë e këti që cilësot që është guri, ndashtëta në ingjizimet, e zemrës do del shumë me shëndorës që ati që i themi së zemrë e butë. Mirë po, ne kemi përshlim do të tëtë të me këtë zemër Një që ka për te jasaj që është e njohësi organ i brendshëm E cile e ka rullën e vetë në jetë në njëriut Përëndaj, në basë të kësaj thash kuptojmë se Zemra edhe në jetë njërzve e ka vendin e pasachim Dhe njërzit i vlerësojnë të miret Apo i vlerësojnë të këqit në basë të zemrave të tyre Andaj thojnë, filani kështë të zemër dëbutë Për shembull, nëse shkojmë të ndokush dhe janë kohë mi për dëgj, ai preket, automatikisht aktivizohet ndihmoj, çka themi për të? E kishte zemrën e zemrë butë. Më një herë u bind, më një herë shpëtoi të ndihmon. Ndoshta ndokush sheh pamje ndoshta shumë trishtuese, sheh pamje ndoshta të varfërisë ekstreme, sheh pamje të një smuje të madhe që vuan ndokush, mirë po nuk i lëviz zemrën. Çka themi për kët? Themi e kthë zemrën guri. Kështë zemrën guri. Apo për tjetën që bën keqti me kështë zemrën e keqe. Nësh keq po mendoj kë. Eksthu, eksthu me radhë. Andaj zemra cin ka shumë rëndësishme dhe duhet t'i kushtojmë rëndsi. Mir po. Për të pas zemrë të mirë, apo për të pas zemrë të keqe, padyshim se ne i marr vesh në fillim tek ky udhëtimi. Se vlerësimin e gjërave qof të lërsim pozitiv, apo negativ, qof për të thënë në në qkafit e mirë, apo për të thënë aso e keqe, kemi vendosës që këtë të bëjmë për mes fjallëve të Zotit. Nga se Zotit e din mës mirë i kushe ka zemrë në pasur, Zotit e din mës mirë i kushe ka zemrë në mirë, Zotit e din mës mirë i kushe ka zemrë në butë, e kushe ka zemrë në gurë, e kështë mëra. Në qof se i alim njerëz atë njerëzit do thonë se filoni e kështë e zemë në mirë, vetëm nëse unë dihman atyre. Mirë po, nëse njëri në dihman shumë njerëzve, por që, kanë dullë që disa për ty në mosë unë dihman dhe përshka këtë arshyve të ti, që ka thonë ata që s'kam pas mundësi të përfitojnë nga në dihman aty, që ka thonë për ta, thonë e kështë e zemë në nguri. Pra dhej, nuk bënë që njerëzit të Dhe këndikim pas taj ndikon në gjukimin e tjune. Allahu i madhruar kur flet për ditën e gjukimit, ditë që na besojnë bëndë shumë si do të ndodhë, do të i vijë fundi kësaj bote, do të shkatërot, zoti i madhruar do të rinjallë të gjithë njerëzit që kanë vdekur, do të rinjallën, nga se aj që ka pas fuqit të kriaj nga azëja ka fuqit i rinjall nga pjesët e mbeturat e tyre. Dhe i rinjall Zoti, dhe do të dalin të japin logari para Allahu të madruar, dhe njerëzit do të shpresojnë në dobin e qëfar do loj vepre, qëfar do loj fjale që e kam bërë në këtë bot, do të shpresojnë se do t'ju krye dobi, do t'ju bëj dobi para Zoti ditë në gjykimit. Kjo është pretendim dhe dëshirë njerëzve, ndërsa qka thot Zoti i madruar në lidhe me këtë, Thotë Allahu i madhruar, jau me lajen fa umalun wa labenun, illa men et Allahe bi kalbin selim. A dit nuk dhe të bëj pun pasuria, a dit nuk dhe të bëj pun familia, pas atyre të cilët kan ardh me zemërn e shëndosh. Dhe të të atyre të cilët e kan adhruar Zotin, ata të cilët e kanë ruajtur të pastër me adhurime, zemrën e tyre të tillëve do t'ju bëj punë edhe pasuri edhe familja dhe gjysat, nga sa ata dhe kur kanë fituar, kanë fituar për Zotin, edhe kur kanë shpenzuar, kanë shpenzuar për Zotin, edhe familjet e tyre i kanë dhërtu në kuptimin e fjalës la ilaha illa allah që kemi thënë për ta më herët. Prandaj të, të gjithë atyre do t'ju kryej punë ajo që kanë sjell para veti. Për ndryshe të tjerëve nuk do t'ju kryej punë. Pra e Zotin e a përmandi se, i krymë pun njëriut, i tërë e tërë vëprimtari e ti, e tërë jetë e ti, qëka të që ka bënë këtë botë, i krymë pun me një kosht. Nëse vjen të, me të pasr, e Zotin me zamër të pasrë, e zamëra shikua së ndërruar pastrohet vetë me ujë në adhurimit. Nuk ka ujë tjetër që e pastrohet zamërën tonë nuk ujë që e bënd këtë zamër të qeltër, të kulluar, të pasër, të mirë, të butë, përvecë se ujët i cili boran nga burimi i shënd i Koranit dhe i fjallëve të Muhammedit a.s. Vëtën fjallët e Allahut e qëtësojnë këtë zamër, vëtën fjallët e Allahut e pastrojnë këtë zamër, vëtën fjallët e Allahut e zbutin këtë zamër, të të rgjë jo, të të rgjë e fërsonë zamërë, e bëngurë dhe ma teperë e kështë të mëralë. Gjithashtot, Muhammed A.S. përmand, se zemra është vendimtare, që veprimet e njeri u të jenë të mira. Në një adith, thotë Muhammed A.S. e la inna fil gjesedi mudga, vë një rejë, Ndë gjani mirë se në brendin e njeriut është një cop, është një cop mishë, është një organ i vogël, mudga, i dhe saluhat, saluhal gjesedu kullo. Nëse aja është në regull, nëse aja cop është në regull, nëse aja brendi është në regull, i tëre të rupi dhe të jetë në regull. Nëse zemrat i kemi të pastërta, atë nuk ka mundësi që të kemi gjuhë të dyta. Nëse zemrën në e kemi të pastër, është e pamundur që dora të bën punë të dyta, është e pamundur. Mir po, pse dora bën punë të dyta? Pse këmba bën punë të dyta? Pse trupi bën punë të dyta? Pse gjuhët flasin fjalë të dyta, ofendojnë me to, akuzojnë, shajnë, gënjejnë, mashtrojnë? Pse? nga se zemra nuk është në regull. Do të qatë, si mbas këti aditi, si mbas kësaj fjallet e Muhammedit a.s. Gjimtyr tona, gjuhet tona, reflektojnë atë që ka në zemra tona. Andaj, pretendimet se zemra është e mirë, zemra është e butë, ndërsa, dhe primet janë të egra, dhe primet janë agresive, veprimet janë të këqia, veprimet janë të dëmshme, nuk përpuhë thët me këtë përtendim. Për këtë arsuje, të përtenduar e se zamra është e mirë, nuk mi afton me kaxë. Nëse zamra është në regull, u, në regull, ne nuk pëfutemi në brendin të ndër. Mirë po, cikojmë gjumëtyrët, cikojmë gjuhërët, do të bindemi se qëfar zamra kemi. وإذا فسدت فسد الجسد كله ان يساء الزامر prishet ather i ter trupi do te prishet zoti na ruaj kur zamra bëhet guri edhe gjuha bëhet guri edhe duart bëhen guri e kështu me rad kur zamra të ndytet ather edhe fialet të ndytën ather edhe gjymtyrët të ndytën e kështu me rad por dashuaj është më rëndësish që të kemi zemër të pastër. Zemra ka adhurimet e veta. Zemra ka formën e vetë që aduron Zotin dhe këto adhurime janë të rëndësishme posaçme të veçantë në Islam. Në të flasim ne për to adhurime. Kur do të kalojmë në aspektin praktik, ende jemi në në fushën e teorisë, ende vetëm teori më do të kefol për adhurimin. Gjithë tërkus nga se bi teorin e shëndosh ndërtohet pasojë dhe praktika e shëndosh. Nëse kemi ne keq kuptime në teori, nëse për shembull nuk e kemi të qartë fjalën la ilahe illallah. Nëse nuk e kuptojmë në bazë të aty kuptimeve që kemi sik, a kemi mundsi pasojë mbi të të ndërtojmë diçka të shëndosh? Po edhe nëse është e shëndosh do të smuret, po edhe nëse është e fortë do të dobësohet. Prandaj për këtë është më rëndësish që Kto emisione që kemi folur deri më tani. Të cilat në shërbimet e si teorisë si baz, mos ti harrojm kur. Nëse këto i kemi kuptuar drejt, besoj në shikosin e ndëruar. Se çdo seancë që do të vendosim për më të do të jetë shumë e fuqishme. Do të jetë shumë stabile. Sa për ilustrim do të përmendi disa prej veprave të Zamrës. Dashuria ndaj Allahut është Vepër e zamrës, nuk mund është me e darë zotin me gjuë. Asë nuk mund është me e darë zotin me durë. Ja, gjuha edhe duart, edhe këmbët, edhe syt, edhe vërshët, reflektojnë dëshurin që e kinda i zotit. Ato praktikisht e zbarthejnë. Mirë po, Allahu duhet me zamrë. Qështë duhet Allahu me zamrë? Do të mësoj për këtë punë. Nga vepër e zamrës është sinceriteti. Nga vepër të zemrës është frikan dhe Allahot Nga vepër të zemrës është të mbështeturit në Allahot Nga vepër të zemrës është të bindurit në Allahot Nga vepër të zemrës është të shpresuar në Allahot E kështë të më rap Këto e në vepër të zemrës Do të flasim e lejën e Allahot për gjitha këto Që të kuptojmë se si kemi mundësi Ta pastrojmë zemrën ton Dhe të kemi zemrë të pastër duke e da është Allahën Azogjel. Si kemi mundësi me zemër të dojmë Zotin? Si kemi mundësi me zemër të shpresojmë vetëm Zotin? Të mbështetë e minë Zotin? Si kemi mundësi të dojmë tërkët? Për fillim, le të kuptojmë vetëm se edhe me zemër a dhurohet Zotin, të kuptojmë rëndësin e zemër së pasër dhe të kuptojmë cilat janë veprat e zemër. Kjo është e qka unë kam dëshqit në betët për këtë emision e mjaftuashme. Pasaj, normalisht, do të vazhdojmë edhe me emisionet e tjera të radhës, ku do të flasim detalisht për disa nga veprate e zemrës. Lojë i dy të jadurimiv është të adhuruarit e Allahot për mes gjuës. Gjuha është një copë mishi, e cila nëse e prejkum, duke shumë e vugërë dhe e thjeshtë. Mirë, po aje e ka një rëndësi dhe rol të veçantë në jetën tonë. Përshë frasujë. Nga se, nëse u pajtuam dhe nëse u bindëm, se so e rëndësishme është zemra, so është më nështë po me poshë zemrë të pasër, nuk, nuk mundemi ta kuptëm kur so e kemi zemrë në pasër, po të mështë i gjuha. Do të tëtë, gjuha është barometri që me të matët qiltërsia, apo e kundërta, prishe e zemrës. Normal, për të matë në aspekti medicinal zemrën, sa është e shëndosh, e sa është e smur, jenë aparatët e posaqme. Apo, jenë aparatët e posaqme, shkanë Strierëste kardiologu, ai e ka pastaj ato metodat e veta, mietet e veta, që shikon se zemra si po funksionon, a është e adopt, a është e fuqishme, a është e shëndosh, a është smooth e kështu me radhë. Për kët, na jemi këtë ne si nuk kemi këtë të flasim. Nuk jam unë këtu që të flas për zemrën si organ që funksionon për të mbajtur gjallë trupin, gjasë kjo nuk është profesioni im. As nuk është detyra ime. Nuk dua të përzijem këtë mil paja që dua të them është ai tjetra. Ai kuptimi tjetër i zemrës që e sharuam në fillim të emisionit. Brendia jon, që në bazë të kësaj brendie, në bazë të shëndetit të saj, dalin veprimet e shëndetshme. Dhe në bazë të smundjes së saj dalin veprimet e smura. E kët, kët shëndet dhe kët smundje të zemrës, teksojnë dëshmërija, nuk kanë mundësi me detektu aparatit të mjekësisë. Kët e detektojmë si Fillimisht përmes gjuhës. Përmes gjuhës. Andaj Allahu Azza wa Jalla në Kur'an shikues të nderuar i ka dhënë rëndësitë të madhe ruajtjes së gjuhës, të ta ruajmë këtë gjuhë, ta ruajmë nga çka, ta ruajmë që mos ta ke shpërdorim. Zoti na ka dhënë, na ka beqatuar me këtë gjuhë, duhet që të insistojmë që të njihemi me veprat e ndershme, me veprat e frytshme që prodhojnë pozitivitet dobi që me to të asurisim gjuën tonë. Dhe, nëse këtë gju e fusim në definicion në adhurimit, ne kemi thënë se adhurimi është gjdo fjallë dhe vepër që ja dënë Zotëi, ta kryim dhe tatë, dhe praktisja dhe largimin nga gjdo fjallë dhe vepër që nuk ja dënë Zotëi. Andaj, dojë që të interesohemi, dojë që të përdorim fjallë që i dënë Zotëi, që janë të mira, fjallë që pajtojnë, fjallë që regullojnë, fjallë që kshilojnë, fjallë që përmendin zotin, kjo është të legjuës. Dhe, në anë në tjetër, të braktisim, të braktisim fjallet të sëllat e ndytin gjuhën tonë. Si kërse është të akuzuarit, të shpifurit, të përgojuarit, e kështë më radhën. Allahu Gjellë Gjellë Hu thëtë në Koran, ma jelfidhu min kowlin illa lëdejhi rëqibun atid. Njëri ju, nuk eqet asë një fjolë. Njëri ju, nuk eqet asë një fjolë. E që, mos të ketë për tësjeles në krahët e ti, që shkrua në fjolët e ti. Këtem për tësjelët e zotët, me laiket, që kemi në krahë, të sële të shënohë një gjithë sen që dhe nga gjuhë hajon. E pasaj ditë në gjukimit, japim logari për të veprime. A do të arruja më gjuhën apo jo? A kejmë mund si dhe me gjuhë të adhërojmë Zotin? Po, Allah i shumë. Pa nuk thamë në miso në kalumë, sa është më rëndësi, fjallë la ilahë illallah, në thamë se me këtë s'jallë njëri hynë në Islam, andaj, në bazë të kësaj kuptojmë se i tër ku konfirmoim e rëndësishme që për të folë më herët bëhet përmes xhuas. Andaj është andaj është e rëndësishme. Në shumë hadithe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidh mes besimit dhe përdorimit të xhuas. Me një fjalë pothuajse do të na thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se përmes xhuas e matni besimin e zemrës të E juaja. Andaj një hadithat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le të flet mirë ose le të hesht. Shikoni sy e ka lidhur. Kush beson Allahun, nëse beson Zotin, nëse beson se kimë dal para Zotit ti pa shlogari, atë fol mirë osë, ose ose hesht. Përndryshe Për ndryshe, të folurit e keq është reflektim i besimit të dobët. Dhe fjalë e mirë buron nga besimi i mirë. Kështu na mëson te neve Muhamedi alayhi salatu vesselam. Ktu e bëm një ndërprerje dhe vazdojm pas një pushimi të vogël na ngrihni. <gklqën> اشرف العراب والعجمي خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم جا جرسن الله قاطبكا صادق الاقوى والكلمين خويت من نور طينته لم يزل لو من القدم يا خيره يا خير خالقنا يا خير خالقنا يا خير خالقنا يا خير خالقنا محمد Në përësërri pas një pushimi të vogël Para se të bëjmë dërprerin Para pushimit Ishim duke beseduar Për punën e gjuhës Dhe rëndësine saj Të reguam Se për mes gjuhës mund të arrim Shumë të mira Mirë për fatke cështë dhe për mes gjuhës Mund të nëndodhin të bëjmë Më katët të më dha Andaj për mes gjuhës njëriu Hynë në fe, hynë në islam duke thënë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, njeri hynë në Islam, bëjët musliman, mirë për nëse nuk e ruan këtë gju, zotin e ruajt, ajë që e shonë zotin, o sa ajë që e ofendën të dërguarin, Muhammedin a.s. e të tira, me këtë gju që ka hynë në fe, ka mundësi me dalë prej sajë. Përndaj, këtë gju është shumë rëndësishme, me këtë gju, zotin e ka begatuar, Na ka mundsuar se si të komunikojmë me mes vetëve përmes së gjuhës. Na ka mundsuar Allahu i madhruar që përmes kësaj gjuhe të shprehim atë që kemi brenda, të shprehim gjërimet tona, të shprehim shkecimet tona, të shprehim dëshirat tona, të shprehim kërkesat tona të gjitha këto përmes gjuhës. Prandaj nuk duhet të shpërfillim këtë bekati, por duhet të falënderojmë krijuesin për këtë bekati. Duhet të falënderojmë krijuesin duke e adhuruar krijuesin e kësaj gjuhe për mes asaj që aj ka kryuar, për mes kësoj gjuhë. Adhurimi me gjuhë është i gjërë nëse e këshillën diken, nëse e qëtësën diken, nëse dikush kërkan dhe që ka prejteje. Ski mundë si të plëcësh dëshirë në ti, nuk ki mundë si të plëcësh kërkesë, nuk ki mundë si është normal e kjo. Mirë po, a ki mundë si të i thuash Do të bëja që është e mundur për të ndihmuar. Për momentin nuk mundem, por nëse bëja diçka, do të ndihmoj, besoj. Edhe nëse kurrë e kurrë nuk i ndihmon më. Edhe nëse kur nuk takosh me të. Te. Zoti për shkak të kësaj fiale, veç me gjuçë që ke sprer, çe ke të ç'u një mik, një vëlla, një motër, me këtë fjalë Zoti do të japë ty shpëtimin për këtë. Dhe do të konsiderohesh se e ke adhuruar Allahun me këtë gjuçë. Kjo është rënsi e gjuhës. Andaj me gjuh lidhen urat e fuqish për mes njerëzve. Mirë për fatë këtë si shtë po me këto gjuhë rënohen këto ura. Sa njerëzë thoin dhe ki më në gjuhër vazhdimisht duke thënë se nuk është plaga ajo që dhembë. Ase plaga nga plumbi, plaga nga ndonjë goditje, ajo kalan. Mirë për plaga është fjale e rëndë. Plaga është fjala e rëndë. Anda i tirujem gjuhë tona dhe ti përdorim këto gjuhë në adhurimin e Allahut të madhruar. Dhe për fund, në mbetë që të flasim për lojnë e tre të adhurimeve. E cili bëhet për mes gjumtyrve gjumtyrve tona. Nga se thamë, edhe gjumtyrit e kanë hisin e tyre në adhurim. Zemre e ka hisin e saj, juha kohësin e saj dhe gjymtyr tona e kanë hisën e tyre do të thotë ti ke mundsi që me sytë e tu të adhurosh Zotin ke mundsi që me vështë e tu të adhurosh Zotin ke mundsi që me duart e tua këmbët e tua pasurinë tënde të adhurosh Zotin e Madhror kjo është begatia e Zotit kjo është ajo që Zoti na ka mësuar që i tër sistemi i on e tër çënja i on ti atë në funksion Të adhuru, Allahune, e njëri që ta adhuroj Allahun e mëdhuruar. Para mëndon një njerëz që zemra e tij rah mëadhuri min Azoutit, që gjuha e tij lëviz me përmendjen e Azoutit dhe që gjymtyrët e tij lëvizin në nënstrim adhuri ndaj Azoutit. Ky është njeriu i Azoutit. Ky është rob i Azoutit. Ky është falëndëruesi. Ky është ai i cili i kryen obligimet që kanë ndaj Azoutit të tij. Gase ai është ja ka dhënë zemrën. Tutje ku ston atare, që zemra Azoutit Aje s'ja ka e për këtë gju, duhet këtë gju t'ja kushtën Zotit, dhe aje s'ja ka e për gjymëtyrët, duhet këto gjymëtyrët t'ja kushtën Zotit. Ta adhërash Zotin me gjymëtyrët është një me i dan i gjerë që përshin adhërime të shumë ta në, në brendin e ti. Prej adhërimeve kryesore, që do të slasim për to me lene Zotin të ardhëmën, do të flasim si kurse u premtuam me lene Allahot për adhurimet e zemër, disa për e tyre, vetëm sa për ta kuptuar se si adhurot Allahot me zemër. Do të bim disa shembuj sa për ta ilustru këtë. Pase do të flasim për disa nga adhurimet e gjuës dhe do të flasim për disa nga adhurimet e gjimtyrve dhe, dhe të trupit. Nga adhurimet më të mëdha dhe më kryesore në cilat bashkëpunën, zemra, gjuha dhe trupi është namazi. Namazi edhe pse duket në aspektin e jashtëm, se është adhurim i gjymtyrve, normal, se një rrën në këmbë, pas taj leviz duke shku në rruku, pas taj në sejzë dhe kështë më radhë, në aspektin e jashtëm duket, se është adhurim i natyres e gjymtyrve. Mirë po, namazi është nga adhurimet e ralla, që në këtë adhurim janë në funksion të gjitha lojë të adhurimit janë funksion të gjitha gjymtytë e njerëzit. Nga sa zamra e ka rolin e vet në, në namaz, që do të lasim për të. Gjuha, ato shprehje, ato lutje që duhet të gjithë namazit, si thuan ato, nuk thuan me durr, por thuan me gjuh. Dhe në fund në ushtrimi ndaj Allahut Azhgal, duke qëndruar në këmb, duke shkuar në ruku, duke u përkul, apo duke shkuar në sejsde komplet e çka ky bëhet për mes gjymtyrve. Gjithashtu nga adhurimet e gjymtyrve është edhe adhurimi që jemi duke e bër, mund këto muaj të shohin adhurimi i agjerimit. Ngase e adhurojm Allahun duke mos konsumuar asgjë, duke mos futur në brendin ton asgjë, në luksin ton, në barkun ton, duke mos futur asgjë për një kohë të caktuar, deri në një kohë të caktuar, ngase kështu në ka urdruar Allahu i madhruar. Me kësë serim dheri me tashë që e bënem shikua së ndërruar, u mëndova që me një serim jo shumë të detajzuar, mirë pa dhe jo shumë të përgjësuar, jam munduar të përdojnë një mesatare për të treguar se sinë i kemi mësit që tërë qenjen tonë të fusim në funksion të adhurimit të Allahu të madhruar. Normal, tërkja ka nëve dhe për shembur tjerë që e ilustrujnë tërkët mirë po po e lojmë kohën dhe emisionën të e arshme për njësërim të tjilë kjo është e që e kemi parë të udhës për sot të flasim për te falëm për lojët e adhurimit dhe kuptuam se qëfar urtësia fshijet në këtë lëllojshmëri thëmë thyrja e rutines dhe arritja e shpërblimive të lojlëshme nga Allahu i madhruar për shkak të lojlëshme risa adhurimeve. Pasaj kuptuam se si zamra adhuron Zotit, si zamra i nështrojt Zotit, si zamra bëhet e mirë, dhe kuptuam pasaj si gjuha e përkëthen këtë që kanë zamër bukur, ashtu si kurse është qëndisër bukur në zamërën tonë, dhe në fund kuptuam se si edhe gjymtyret tona e adhuron Zotin e madhruar përfod më mbete që të bëjkët lutja, duke e lutur Allah në madhruar që të në mundësën të kemi zemra të pasërta të në mundësën që të kemi zemra bi cilat në dërtohet adhurimi Allah të madhruar të kemi gjuë të cilat e përmendin zotin e tyra të kemi gjuë të cilat pajtojnë mes njerëzve të kemi gjuë të cilat kshilojnë dhe ndihmojnë të tjerve dhe të kemi gjymëtyr të cilat e adhurojnë Zotin e madhruar, qovë për mes namazit, qovë për mes ndihmuar dikujt, edhe nëse ndihmuar dikujt me durrët e tua, në emër të Zotit, pse Zotit ka dëshirë, që ti ta bësh këtë pun, ti mu për këtë shka ke bënë këtë pun, edhe për një tull të vogët që bart, e ke bërt, e i ke ndihmuj dikujt, edhe një qese që e ke bërt dikujt në emër të Zotit, Zotit e shpërblen të j që është aqka, desha të thëmë përsat, takohemi me lejën e Zotit, në emision në arshëm, e dheri ma të herë, Zotit i ruajt e ju shpërblefën e të mirët e ti, Salamu Aleykum wa Rahmetullah.